Bismillahir Rahmanir Rahim Merhamətli və rəhimli Allahım adıyla. Amin. Ha Mim. Tanzilun min ar Mərhəmətli və rəəmli Allah tərəfindən nazil edilmiş. Titəbumfussilət təyə tuu qurəənrayəli qumi. Ayələri Qur'an olaraq ərəbcə müfəssəl izah edilmiş. anlaya bilən cemaat üçün nəzərdə tutulmuş bir kitabdır bəşirən və nəzirən faərəz əksərhum o həm müjdə verən həm də xəbərdar edəndir lakin onların çoxu üz çevirib söz eşitməzlər və qəlubunə fi əkəntə min ma tad'una ilaheehi wa fi aadhanina wa qur wa fi aadhanina wa qur wa onlar deyiller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 Və vəylun lil müşrikin. Pəki, mən də sizin kimi bir insanam. Mənə vəhj olunur ki, sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Ona tərəf doğru yol tutun və ondan bağışlanmağınızı dileyin. Vay müşriklərin halına! ƏLLƏZİNƏ لا YÜĞTÜNƏ ZƏKƏTƏ VƏ HUM BİL-ƏXİRƏTİ HUM ki, zəkat vermir və ahirəti inkar edirlər. İNNƏLƏZİNƏ ƏMƏNƏU VƏ AMİNƏU SƏLİHƏTİ LƏHÜM ƏJRÜN GƏYRÜ İman getirib, yaxşı əməl işleyənləri tükenməz nemətlər gözləyir. Qul ə inəkum lətəkfurun billəzi xalqəl ərdə fiyyəuməyni və təcəlunə ləhü əndədə zəlikə Rabbul ələmin. De ki, Doğrudan mı siz yeri iki gündə yaradana küfr edir və bütləri ona tay tutursunuz? Ahı o, ələmlərin Rəbbidir. Və qədər fihə aqratəha fi arba'ati ayəmin O, yerin üstündə möhkəm duran dağlar yerləşdirdi. Onu bərəkətli etdi və ruzi istəyənlər üçün Orada yer əhlinin rüzisini tam dört gündə yerbə yer et. Thümmə əstəvə ilə əssəməi və hiyə duxanun fəqalə və lil ərdə ərtiyyə təuqan əv kərhə.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 Onlar könüllü olaraq gəldik dedilər. Faqabahu nnasaba'a samawatin fi yumin wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyanas sama'a dunya O, iki gündə onları 7 göy kimi yarattı və hər göyə onun özünə məxsus vəzifə tapşırdı. Biz dünya səmasını qəndillərlə bəzədik və mühafizəmizə götürdük. Bu, qüdrətli və bilən Allahın əzəli hükmüdür. Fə in ə'rədū fa qul anżərtukum ṣā'iṭatan miṭl Əgər üz döndərsələr ki, mən sizi də Ad və Samudu saram ildırıma bənzər bir ildırımın sarsıda biləcəyindən xəbərdar edirəm. İzcə اتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فاننا بما Onlara önlerinden və arxalarından yalnız Allah'a ibadət edin deyə əmrlədən elçilər gəlmişdi. Onlar isə "Əgər Rəbbimiz istəsəydi, mələklər endirərdi. Biz sizinlə göndərilənlərə inanmırıq." demişdilər.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 Onlar yeryüzündə haqsızcasına təkəbbür göstərib, bizdən daha qüvvətli kim ola bilər, dedilər. Məyər onları yaradan Allahın onlardan daha qüvvətli olduğunu görmürdülərmi? Onlar ayələrimizi sadəcə inkar edir. فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام من حساث لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره احزا وهم لا ينصرون. Biz onlara dünya həyatında rüsvayçılıq əzabını daddırmaq üçün uğursuz günlərdə üstlərinə çox soyuq bir külək göndərdik. Axirət əzabi isə daha rüsvay edicidir. Olara köməkdir. وَمَا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ هُونًا فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ هَذِهِ الْمَسْ سَمُوتْ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 Və yomə yuḥşaru aʿlāʾu llāhi Allaha yağı kəsilənlər cəhənnəmə sürüklənib toplanılacaqları günə qədər bir yerdə saxlanılacaqlar. Hətta izə məcə şahid alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum onlar oraya geldikleri zaman qulaqları, gözləri və dəriləri etdikləri əməllər barəsində onların əleyhinə şahidlik edəcəkdir. وقالوا لجلودهم لما شاهدتم علينا قالوا ان طقنا الله الذي ان طق كل شيء وهو خلقكم <تُرْجَعُون> onlar öz dərələrinə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 tum tastatiruna an yashhad alaykum sam'ukum wa la absarukum wa la jiludukum wa la kin dhanna ntum an allaha la ya'lam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 bir rabbikum ardaikum fa asbahtum min sizin öz Rəbbiniz barəsində bu zənniniz sizi məhv ve siz ziyan çəkənlərdən oldunuz fa in yasbiru fan narun وإن يستعتبوا فما هم من المعتبرين عذابı dözsələr də onların yeri obdur onlar mərhəmət diləsələr də onlara mərhəmət göstərilməz və qeyd nələhüm qurənə əfəzənu məbəyini, Me arts-ələbb qəldər byl, kəliyirməliyyə ilə q compute, bir üməm q qəd kələt, qəbli возможən də egiriyənd əsmən xin də dədər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 Kəfirlər, bu Qurana qulaq asmayın, okunarkən haykü salın, bəlkə qalib gələsiniz, dedilər. bu Qurana qulaq asmayın, okunarkən haykü salın, bəlkə qalib gələsiniz, dedilər nəl-lezin kəfəru əzaban şədidən və nəcziyənəhum əsva əl Biz kafirlərə mütləq şiddətli bir əzab tatdıracaq və onları etdikləri əməllərin ən pisilə cəzalandıracaq Zəlikə cəzə-u aqdā illəhin nəar Ləhum fīhə dərul khuld Cəzəən bimə kənubi əyətina yəcəhadun Budur <gülüyor> Allahım düşmənlərinin cəzası O ayələrimizi inkar etmələri üzrünən orada onları cezayiri kimi ebedi yurt gözləyir. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا رَبَّنَا اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِنَ جَعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا nec'alhuma tahta aqdamina likuna minal asfalin kafirlar diyeceklər ey rəbbimiz cinlərdən və insanlardan bizi toqlayıb yoldan çıxardanları bizə göstər ki biz onları taptağımız altına salıb yerlə yeksan edək in َّذينَ قَاوا رَبّ نَ اللهَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوتَتَ نَزَّلُ عَلَيهِمُ الْمَلَ إِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنوا وَأَبَشِروا بِالْجَنَّ وَأَبَشِرُوا بِالْجََّة الَّتِكُ Həqiqətən də, Rəbbimiz Allahdır deyib, sonra düz yol tutan kəslərə, mələşlər nazil olub deyirlər. Qorxmayın və kədərlənməyin, sizə vəd olunan cənnətlə sevinin. Nəhnü əvliyəukum fil xəyəti d-dünyə və fəl-əkhirə. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي ənfusukum وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızıq. Orada sizin üçün, nefsinizin çekebileceği her şey hazırlanmıştır. Orada istediğiniz şey vardır. Orada istədiğiniz her şey vardır. Nuzulən min ghafūr ir-rahīm Bağışlayan ve rahimli Allah tərəfindən verilən ziyafet kimi وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ İnsanları Allah'a tərəf çağıran, yaxşı iş görən və həqiqətən mən müsəlmanlardanam deyən kəstən daha gözəl söz deyən kim ola bilər? və la tastavil hasenatu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 وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Eğer səne şeytandan bir vesvese gelse, Allah'a sığın. Çünki o eşidəndir, biləndir.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 O'nun dəlillərindəndir. Əgər siz O'na ibadət edirsinizsə, O'nda günəşə və aya səcdə etməyin. Onları yaradan Allaha səcdə edin. Fə in istəkbəru fə alləzənə əndə rabbikə yusəbbihunə ləhū billəyli və nəhəri və hum la yəsəmun. Əgər onlar təkəbbür göstərsələr bilsinlər ki, sənin Rəbbinin yanında olanlar, gecə gündüz usanmadan onun şəninə təriflər deyirlər. وَمِنْ آيَاتِهِ Ənnəkə tərəl ərdə xaşiatən fə idə ənzəlnə aleyhəl Əzət və rəbət İnnəl-ləzî əhiyyəhə ləmuhyilməvtə kulli şeyin qadîr Yer üzünü kubkuru görməyin də onun dələlərindəndir. Biz yerin üzərə su indirdik de, o hərəkətə gəlib qabarır şübhəsiz ki onu dirildən ölüləri də hökmən dirildəcəkdir həqiqətən o hər şeyə qadirdir innallazinin yulhiduna fi ayatina la yakhfuna aleyna Əfə min yulqafin nar xeyrun am men yati amina yom elqiyama i'malu ma şe'tum sözsüz ki ayələrimizdən üz döndərənlər bizdən gizli qalmazlar Onda deyin görək, o da atılan kimsə yaxşıdır, yoxsa qiyamət gününə əminəmanlıq içində gələn kimsə? İstədiyinizi edin. Həqiqətən o nə etdiklərimizi görür? İnnellezinekefru bizikrlammajaahum Şüphe yok ki zikr onlara gəldiyi zaman onu yalan sayanlar cəzalandırılacaqlar. Həqiqətən bu əzəmətli bir kitabdır. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min ne, önünden, ne de arkasından də batıl ona girişebilmez. O müdrik tərifə layiq Allah tərəfindən nazil edilmiştir. Ma yuqalu laka illa ma qila lirrusuli min qablik inna rabbaka lazu mazfiratu wa zu'iqabin aleem Sən ancaq səndən əvvəlki elçilərə deyilən. Həqiqətən sənin Rəbbin bağışlayandır ağrılı, acılı, cəza verəndir. və ələcəlnəhu qur'anən a'cəmiyyən ləqəlu ləulə fəssilət ayətə a'cəmiyyun və a'rəbi qul huvaləlləzən əmənuhu hədə və şifā vəlləzən əzanihim və qor və biz onu yad bir dildə quran etseydik onlar deyərdilər nə üçün onun ayələri müfəssəl izah edilməmişdir yad dil Və Ərəb Peyğəmbər? Pəki, o iman gətirənlərə doğru yol göstəricisi və şəfadır. İman gətirməyənlərin isə qulaqlarında tıxac vardır. Onlar ona qarşı kördürlər. Onlar sanki uzaq bir yerdən çağırılırlar. Və ləqəd ətəynə Musəl kitəbə fəxtulifə <Sessizlik> fiyyə Və ləvlə kəlimətun səbəqət min Rabbikə ləqudiyə bəynəhum, və innəhum ləfî şəkkün minhüm uriyib. Biz Musa'ya da kitab verdik, lakin onun bağrəsində ixtilaf düşdü. Eğer senin Rəbbinin öncə buyurduğu söz olmasaydı, onların arasında höküm verilmiş olardı. Həqiqətən kəfirlər onun barəsində anlaşılmaz bir şübhə içində. "Mən nəmilə mə Kim yaxşı iş görsə, xeyri özünə Kim də pisliy etse, zərəri özüne olar. Sənin Rabbin kullara zülmədən değildir. İləyhī yurəddü ilmü səəəh, və mə təkhrücü min fəməratin min ekməmihə, və mə təhmilu min unsa və lə təda'u bi ilmih. Vayaməyunəbim əynəşunaə qolu əvənəəməminəmin şəhi. O saatqında bilgi yalnız ona məxsusdur. Onun xəbəri olmadan hiçbir bir meyvə toquumundan cüərib çımaz.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 Əvvəllər tapındıqları bütlər onları qoyub gedəcək və onlar özləri üçün bir qurtuluş yeri olmadığını yəqin edəcəklər. La yəsəmül insanu min dua il xayri və iman məsəhü'ş-şər feyəusun qanun İnsan özünə xeyir diləməkdən usanmaz. Lakin ona bir pislik dəysə məyyus olub ümidini. Və əin əzəqnəhu rəhmetən minnə min بعد ضراء مسته ليقولن ان هذا لي ليقولن ان هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولا ارجعت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 وَإِذَا أَنْعَمَّا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَآبِ جَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ İnsana neymət verdiğimiz zaman, üst çevirip haqtan uzak durar. Ona bir pislik dokundukta ise, uzun uzadı yalvarıp yaxarar. Qol araitem min indillah thumma kafartum bihi man bir din görək, əgər Quran Allah tərəfindəndirsə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 Əvvələn yetkisi Rəbbiniz ki, o, hər bir haqq olduğu onlara aydın olana qədər biz dəlillərimizi onlara həm kainatda, həm də onların özlərində mütləq göstərəcəyik. Məğer Rəbbinin hər şeyə şahid olması kifayət deyil. Ələ innahum fiy miryətim min liqai Rabbihim, Ələ innahum fiyiyyətim min liqai Doğrudan da onlar öz Rəbbi ilə qarşılaşacaqlarına Şübhə edirlər, həqiqətən O hər şeyi əhatə edir.